Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru! Pentru rugăciunele preacurate, stăpâne noastră, născătoare de Dumnezeu și pururea fecioare Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirele cinstitelor cereștelor netrupești puteri, cu rugăciunele cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și bătezătorului Ioan, cu ale Sfinților Măriților și întru tot laudaților apostoli, Coale celor între Sfinți Părinților noștri și mari dastele a lumii și erar, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gore de Aur. Coale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel milosif Patriarh Alexandriei, al Almirilor Lichiei și Spridun al Trimitudinei, Făcători de minuni, Gelase de la Rămezi Leontii, de la Rădeuți, Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Petru Măvilă, Mitropolitul Chievului, Varlam și Doc metropoliții Moldovei, Iosif Cenol de la Partoș, și Sava de la Alba Iulia, Iosif Mărturisitoru, Teodose de la Bras, Antim Ivirian, Pahome de la Gledin, Episcopul Romanului, Grigorie Daxcălul, Mitropolitul Țării Românești, calinic de la Cernica, Nectarie al Pentapolei din Egina, școale Tuturor Sfinților Sfințiților era. Coale Sfinților Mărițelor și Marilor Mucenici Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel Nou de la Soceava, Coale Sfântului Sfințitului Mucenic Haralambie, Coale Sfântului Marilor Mucenic, Nikita Romanu, Coale Sfințelor Mucenici Serghei și Vah, Ioan Valahul și Oprea, Coale Sfințelor Mărturisitori. Ioan din Gale și Moise Măcinic, Constantin Vodă Brâncovianu și fiii săi, Constantin Ștefan Radu și Matei, Ianache setnicul, și coale tuturor sfințelor bunilor biruitori mucenici, coale sfintelor mucenițe, Fotinia, Tecla, Varvara, Anastasie Eufimia, Ecaterina, Chiriachia, Marina, Irina, Tatiana și Filotea de la Argeș, coale cu cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Ioan Casian și German din Dobrogea, Grigorie de Capolitul, Nicodin cel Sfințit de la Tesmana, Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștelor, Antonie de la Iezrul Vâlcii, Daniel Sihastru, Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara, Ioan de la Prislop, Vasile de la Poiana Mărului, Onufrie de la Vorona, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Căldărușan, Antipa de la Calapodești, Ioan de la Neamț, cu ale cuvioaselor Maici, Maria Egipteanca, Parascheva de la Iași, Teodora de la Sicla, și ale tuturor Sfinților cuvioase maci? cu ale Sfinților Împărați Constantin și Mama sa Elena, Pulheria Marciana Irina Teodora, ale Sfântului Voievor Ștefan cel Mare și cu ale tuturor Sfinților Români, cu rugăciunile Sfinte, cuvioase și mult de maci noastre Parascheva, Școale cel întru Simț părintele nostru Nifon, Patriarhul Constantinopolului, a căror sfântă pomenire o săvârșim. Cu rugăciunile Sfinților și drepților Dumnezeiești părinții Joachim și Ana, școale tuturor Sfinților Tăi. Bine primită fără rugăciunea noastră, roim, perueste iertare greșealelor noastre. Amin.